Дуже романтично почулося ззаду. Вони обернулися. Там стояв учитель Седрик. Насправді все набагато прозаїчніше. Почалося здобування вохри, яка залежно від концентрації могла давати різні відтінки жовтого, червоного, брунатного кольорів. Фарбу переважно добували для продажу, але рештки треба було якось використовувати, щоб не пропадало. От і почали розмальовувати все підряд. А вже пізніше, коли це ввійшло в звичай, стало модно вживати інші кольори. В охру вже давно не видобувають, а звичай лишився. І ніяких сантиментів. А ви нік. – пожартувала Елен. – Я викладаю точні природничі науки в школі. Це науковий підхід. Коли пошукова група трохи віддихалась і рушила далі, а вчитель пішов за ними. – А що це у вас за делегація? – поцікавився він. – Ідемо до каплички святого Брендана – Вчитель на мить замислився. «Ну, підозрюю, що на цій ініціативі так само є відбитки пальчиків нашої милої пані докторової», – сказав він. «Так само? А де ви ще помітили відбитки її пальчиків?» – насторожено спитав священник. Та всюди?» – розсміявся той. Софія зробила невдоволену міну, повернувшись до чоловіків. Розмова зависла в повітрі. Нарешті вони піднялися на гору, де розкинулося міні-плато. Це була надзвичайно мальовнича місцинка. Скромна північна природа, приваблива по-своєму. Для Софії ця краса була набагато значущіщею, ніж аляпувата атракція тропіків чи субтропіків, чудова колористична гама всі відтінки сірого, ніжний, майже незайманий, суворий, попереджувальний, нейтрально дипломатичний, дитячо безпорадний, старечо дискретний. Небо і море були сірими. Але сірими. По-різному. Сірий колір неба так непомітно переходив у сірий колір моря, що не можна було розібрати, де власне лінія горизонту. Не було видно ні неба, ні моря. Сама субстанція – море-небо. Поверхня міні була скеляста, однак каміння, щедро укрите тундровою рослинністю, густей мох із білими й синіми квіточками, яких не було біля Софіїного дому. Де-неде проростали дивні ягоди, які вона теж бачила вперше. Вони нагадували низькорослу жовту ожину, а на смак були схожі на агрус, у переміж із суницею. Між заростями кущів у виемках скель стояла дощова вода. Було тихо, вони піднялися ще на один рівень, на узвище над платою опинилися біля мальовничого маяка, білого з червоним дахом. На перший погляд видавалося, що в ньому давно ніхто не бував. На нижньому рівні споруди виднілися віконця, закриті мереженими фіранками, але від фіранки до рами звисало павутиння. Ну, щоправда, не старе, а молоде. Однак у другому вікні Софія побачила горщички з геранню, що цвіла яскраво-червоними китицями. Отже, сюди постійно хтось навідувався, адже квіти були доглянуті. Маяк стояв над прірвою. Софія не збиралася підходити до краю скелі, вона боялася висоти. Однак вроджена цікавість перемогла, і вона обережно глянула вниз, перед тим озирнувшись, неначе перевіряючи, чи немає там когось. Ні, вона навіть і не думала, що хтось може її підштовхнути. Вона це зробила підсвідомо. Унизу хвилі моря, пінячись, розбивалися обгострі каміння, і потім устихали. «Брррр! Жах!» Софія відступила і перевела віддих. «Страшно?» – почулося ззаду. Вона здригнулася і обурено спитала, «Скільки можна мене лякати?» «Вибачте, я не хотів», – сказав Седрик. «Я лише мав намір вам показати, яка гарна ваша скеля звідси». Софія подивилася туди, Куди їй показував Седрик. Якби невеликодня крашенка пофарбована лушпинням цибулі, вона б нізащо не впізнала своєї гори.